jag såg som man skäms lite. Och, ja, man, det är inget, man, jag menar, man går inte ut och, och klarar på det utan man mm. bara känner sig och, ja mm. Jag ville säga att man, man, man pratar mycket om, väldigt mycket om, utanförskap i relation ja. till andra minoriteter, andra ja, för, ja, äh, folkgrupper. <laughs>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 ja i förlängningen kanske rent av bara vill göra sig av med dem. För att, ja, de har ju egentligen ingen produktiv funktion så att säga. Nej, men de har fanheter. och de har, de har de, ju de liksom... Det är ett samhälle som räknar erfarenhet så men tror jag tror att det är lite mer... Man, man har kanske lite mer respekt för erfarenhet med tyska med tanke på ja, deras historia och sådär. Ja. Mm -hmm.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 Men alldeles nyligen här nu då, så var det i alla fall en, en 57 år var hon en, en kvinna som sökte ett jobb på läkenhetsverket i, i, i Sverige. Och eh, hon blev inte kallad på intervju. Det eh, hon någon en förklaring? Kom det en förklaring? Ja, jag... jag sökte, kom, hon, hon sökte faktiskt hon sökte ett jobb, kom inte på intervju.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 Hvor, hvor kan man have det på år? I Danmark bruger vi sager, at vi måtte have forskellige uh, typer af kompetencer og erfaringer mm. og indfaldsvinkler. Om vi skal have en bra samarbejde, en brave idéudvikling osv. Om der ja. ikke findes en gammel med erfarenheder, som har en, kanskje også en bedre hukommelse end de, de yngre. Der har vi ingen kollektiv hukommelse, der har vi ingen databank, hvor vi kan uh, hente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 Uh, ja, ja, ja, det skulle jeg tykke, altså, om jeg var arbejdsgiver. Ja. Jeg, jeg ville plukke unge formbare individer, som jeg kunne <laughs> yeah, hjertvaske, eller hvad heter det, altså manipulere ja. og fjernstyre. Ja, ja, ja, ja det, det tror jeg, der ligger nok meget. i det. Konsumenter som ja, det, et bevidst, en bevidst hvad skal man sige, agenda.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 som liksom, øh, bliver en, en slags hjælter. Øh, øh. Og hva, altså, om du igen øh, igenkender denne, denne boken, øh, så kan denne er, den er, den er liksom beviset på, at der findes en känsla, eller en indikation af, at der findes en känsla af, at øh, mange øh, ældre mennesker, de, de længder at, at blive fri fra starten eller karrieren, og de, de er kontrol kanskje også.